Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihi lahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antumuslimun Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadan sallallahu alaihi wasallam Sharil Amuri muhdathatuh, dan setiap muhdathah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah zulalah, dan setiap zulalah Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya pada malam hari ini kita sama-sama berusaha mendulang makna dari uh, surat Al Ghoshiah, iaitu surat uh, Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW di fase Mekah sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah dan diantara ciri-ciri surat Mekki ya, yaitu suratnya biasanya pendek-pendek ayatnya pendek-pendek dan biasanya terfokus kepada masalah al-iman bilyaumil akhir beriman tentang hari akhirat tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan dan juga tentang beriman kepada Rasulullah SAW karena penduduk kota Mekah yaitu orang-orang kafir Quraisy mereka ingkar kepada hari kebangkitan dan mereka mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kebanyakan surat-surat makkiyah ya, diturunkan topiknya isinya adalah tentang uh, penjelasan takrir tentang yaumul akhir tentang hari kiamat. sebagaimana akan kita lihat dari isi yang dikandung oleh surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ya. ee uh, Maknanya ada yang mengatakan bahwasanya Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Al-Ghasyiyah dari kalimat Ghasyiyah yang artinya meliputi ya. Meliputi artinya tatkala tiba hari kiamat, maka kedahsyatan hari kiamat, kengerian hari kiamat akan meliputi seluruh manusia. Tidak ada manusia yang selamat dari kengerian hari kiamat. Oleh karena dikatakan dalam nama yang lain dari hari akhirat atau hari kiamat atamah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fa idza tamatul kubra dan tatkala datang malapetaka yang meliputi atamah atau malapetaka yang meliputi ya yang malapetaka besar yang meliputi segala manusia demikian juga al alghasyiah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat ini hal ataka haditsul ghasyiah hal ataka haditsul ghasyiah apakah telah datang kepada engkau uh, al alghasyiah sebagian ulama dari kalangan ahli tafsir, menyatakan bahawasanya Al-Ghasyah adalah nama dari nama neraka jahannam, ya. kalau tadi pendapat yang pertama menyatakan Al-Ghasyah adalah nama dari nama-nama hari kiamat, pendapat yang lain menyatakan Al-Ghasyah adalah nama dari nama-nama neraka jahannam karena Allah berfirman wujuhahu pada hari kiamat kelak mereka, para penghuni neraka jahannam wajah-wajah mereka akan diliputi oleh api neraka jahannam dibakar oleh api neraka Jahannam. Ini kalimat wadaksha wujuhahumun nahr. Surat Al-Ghashiyah adalah surat yang diberi perhatian khusus oleh Nabi saw. Oleh kerana kita dapati dalam hadis-hadis Nabi saw membacakan surat Al-Ghashiyah beserta surat Sabihis Ma'robikal Aala dalam Salat Jumat, demikian juga dalam Salat Id. Ya. Tatkala kaum Muslimin banyak berkumpul, maka Nabi saw membacakan surat Sabihis Ma'robikal Aala dan juga surat Al-Ghashiyah. Karena dua surat ini mengingatkan kepada kaum muslimin. Wadakir inna faatir dikraw. Wadakir in nama anta mudakir. Ya. Berilah peringatan. Sungguhnya engkau hanyalah memberi apa? Peringatan. Karena dua surat ini beri peringatan, mengingatkan kepada kaum muslimin akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari kiamat. Bahkan dua surat ini dibacakan tatkala solat id, idul fitri dan idul adha. Padahal kita tahu bahasanya. Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari perayaan, hari perayaan. Oleh karenanya di antara keistimewaan hari perayaan kaum muslimin ya, tidak tidak sebagaimana perayaan-perayaan agama-agama yang lain. Perayaan kaum muslimin dibuka dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hura-hura, bukan sekedar bersenang-senang tanpa adanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari raya kaum muslimin salat Eid dan Idul Fitri dan Idul Adha dibuka dengan salat, sujud kepada Allah. Bahkan yang dibaca dalam dua salat tersebut di antaranya surat Al-Ghoshia yang mengingatkan ada, akan adanya hari kebangkitan, adanya hari akhirat. Bahawasanya meskipun kita dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, akan tapi tidak lupa bahawasanya akan ada namanya hari kebangkitan. Dan di antara ciri khas daripada hari raya kaum Muslimin, yaitu hari raya tersebut dilakukan setelah ibadah yang panjang. Hari raya Idul Fitri dilakukan setelah uh, puasa Syahrul Ramadhan dan hari raya Idul Adha dilakukan setelah melaksanakan ibadah ibadah haji. Intinya, surat ini surat Al-Ghashiyah termasuk surat yang dipilih oleh Nabi untuk dibacakan di hadapan kumpulan kaum muslimin, baik dalam salat Jumat yang merupakan hari raya mingguan ataupun dalam salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang ini menunjukkan pentingnya surat ini. Mari kita bersama-sama berusaha menelaah isi dari surat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala membuka firmannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atakah hadithul Ghashiyah? Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Ya, Al Ghashiyah saya, saya sebutkan tadi. Ada khilaf di antara para ulama atau ada pendapat. Dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al Ghashiyah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Dan nama-nama hari kiamat banyak ya yang menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Di antaranya Al Ghashiyah. Yaitu bahwasannya kengerian hari kiamat akan meliputi semua manusia, menutupi semua manusia tidak ada yang selamat dari kengerian hari kiamat atau al-ghawasyah, pendapat yang kedua menyatakan adalah nama dari neraka karena neraka jahanam akan membakar wajah-wajah manusia kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wujuhu yawma izin khawasyah di awal surat ini Allah menyebutkan tentang nasib orang-orang yang dibakar oleh Allah atau masuk dalam neraka jahanam. Kemudian setelahnya Allah akan menyebutkan tentang orang-orang yang masuk dalam surga. Yang pertama tentang mereka-mereka yang dimasukkan dalam neraka Jahannam. Kata Allah wujuhu yauma idzin khashi'ah. Banyak wajah-wajah pada hari itu tunduk dan terhina. Tunduk dan terhina. Ya ini orang-orang kafir yang mereka ya dihinakan oleh Allah pada hari tersebut dalam keadaan ketakutan. Dan kata para ulama aljazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan ya, mereka tatkala di dunia mereka tidak pernah merasa takut kepada hari akhirat mereka tidak pernah merasa takut kepada hari kiamat mereka tidak pernah merasa takut kepada Allah mereka tidak pernah khusyuk dalam salat mereka tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala innahu kana fi ahlihi masrura kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain orang kafir fi ahlihi masrura mereka bergembira senantiasa bergembira dalam kehidupan mereka senang-senang bersenang-senang berfoya-foya menghabiskan waktu mereka menghabiskan harta mereka tidak terbetik dalam benak mereka akan ada hari kiamat tidak terbetik dalam benak mereka bahwasanya mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan dan disidang akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya tatkala mereka tidak pernah terhina tidak pernah menghinakan diri mereka di hadapan Allah tatkala di dunia maka mereka akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat berbeda dengan kaum mukminin orang-orang kaum mukminin mereka tatkala di dunia mereka sujud kepada Allah khusyuk ketakutan. Qalu innakunna qablu fi ahliina musyfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adzab Kata mereka kami dahulu para penghuni surga mengatakan kami dahulu tatkala kami di keluarga kami dalam keadaan ketakutan musyfiqin dalam keadaan takut. Beda dengan penghuni neraka jahanam innahu kana fi ahli masruro. Dia dulu bersenang-senang, gembira riang tatkala di dunia. anda penghuni surga tidak waktu di dunia. Kunna qablu fi ahliina musyfiqin, kami ketakutan. Hidup dengan penuh kekhawatiran Tentang adanya hari kiamat Selalu terbayangkan akan adanya hari kebangkitan Ada harinya persidangan Sehingga mereka pun khusyuk Sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka di akhirat kelah Mereka akan dihilangkan dari ketakutan ini semua Mereka akan dihilangkan dari kehinaan Karena di dunia mereka telah menghinakan diri mereka Untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka Amilatun nasibah penghuni neraka jahannam ini, amilah, mereka beramal, bekerja, nasibah dan dalam kondisi kepayahan, kecapean. Nasab artinya capek. Amilah artinya beramal, bekerja, nasibah artinya kepayahan, capek, kelelahan. Di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Pendapat pertama sebagaimana yang dipilih oleh atau diisyaratkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, amilah ay amilatun fid dunya, nasibatun fil akhirah. Mereka dulu beramal soleh di dunia, namun mereka di akhirat kelak mereka dalam keadaan lelah. Ini pendapat yang pertama Sebagaimana diriwayatkan dari uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu, tatkala beliau bertemu di, atau melihat seorang pendeta yang sudah sangat tua, sudah sangat tua pendeta beragama Nasrani, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu pun menangis. Kemudian dia bacakan ayat ini, Amilatun Nausibah. Dia kasihan melihat pendeta ini yang sudah bersusah payah, capek beramal. Ya, bahkan di antara pendeta ada yang tidak menikah gara-gara beribadah kepada Allah. Ya, bahkan di antara mereka ada yang mengharamkan tidak boleh makan, tidak boleh makan anu. Ya, mereka beramal, mereka beribadah, akan tapi nasibah, di akhirat kelak mereka masuk dalam neraka, jahanam. Dan ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib semakna dengan ini. Ali bin Abi Thalib ketika membaca ayat ini, Amilatun nasibah, beramal namun melelahkan mereka capek kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ahlul harura mereka adalah orang-orang khawarij orang-orang khawarij yang mereka tatkala di dunia beramal soleh luar biasa sampai-sampai Nabi SAW alaihi wasallam bersabda tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a Bahasanya kalian akan merasa, wahai para sahabatku, kalian akan merasa minder dengan solat kalian jika dibandingkan dengan solat orang-orang khawarij. Kalian akan merasa minder dengan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasanya orang-orang khawarij. Luar biasa ibadah mereka. Namun kata Nabi saw, yang merukuh nama din, gamay yang sahmu minar rami. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari hewan yang terpanahkan, tembus tubuhnya. Artinya apa? mereka berusaha payah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka luar biasa, puasa mereka luar biasa, zikir mereka luar biasa. Akan tetapi, ternyata di akhirat mereka masuk dalam neraka jahannam Oleh karena sebagian salaf menyatakan ayat ini Amilatun nasibah berkaitan dengan ahlul bidah. Berkaitan dengan ahlul bidah yang mereka beribadah capek dalam berbuat bidah, mengeluarkan biaya, mengeluarkan energi, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, menguras pikiran tapi ternyata di akhirat tidak diterima pahala mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dihukum oleh Allah dalam neraka jahannam. Pendapat yang kedua, amilatun nasibah, artinya, bahawasanya mereka adalah orang-orang yang bekerja di akhirat, dan dibuat dengan pekerjaan yang melelahkan. Jadi pendapat ini lebih pas dengan konteks ayat. Ayat Al-Ghashiyah sedang berbicara tentang hari, hari kiamat bahwasanya orang-orang dimasukkan dalam neraka jahannam, mereka akan dibuat telah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan dibuat telah sejak mereka akan di, di, di, di, di, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut dengan oleh malaikat maut dengan cara yang keras wan naziat dicabut dengan cabutan yang keras yang membuat mereka kepayahan kemudian mereka tatkala dalam alam kubur juga dalam keadaan kepayahan Ditanya oleh munkar dan nakir. Kemudian disiksa oleh munkar dan nakir. Kemudian tatkala mereka dibangkitkan pada hari kiamat di Padang Masyar. Juga dalam kondisi kepayahan. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak membawa, tidak pakai alas kaki. Kemudian dibawa terik matahari yang sangat panas dengan jarak satu mil. Tanpa ada naungan sama sekali. Berbeda dengan orang mukminin kaum mukminin, Mereka akan dibawa naungan, ya, naungan, Allah, Subhan, naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang kafir. Maka mereka akan dibuat kepayahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala mereka... Ya, disidang oleh Allah maka mereka pun dalam kepayahan kemudian mereka pun tatkala melewati sirat juga dalam keadaan kepayahan dalam keadaan kengerian kemudian tatkala mereka masuk dalam neraka jahannam mereka pun dibuat disuruh kerja oleh Allah dengan kerjaan yang memayahkan ya. mereka disuruh disebutkan dalam sebagian riwayat mereka disuruh manjat dengan gunung yang sangat tinggi kemudian mereka terjatuh kemudian mereka naik lagi kemudian terjatuhkan lagi dalam keadaan amilatun nasibah capek dan menalahkan disiksa diikat dengan rantai digeret oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala, diperkerjakan dengan kerjaan-kerjaan yang sangat memberatkan. Ini pendapat yang kedua yang menunjukkan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan penghuni neraka jahanam yang mereka bekerja dan menelahkan dalam neraka jahanam. Kata Allah Tasla naron hamiyah. Kemudian mereka ini akan dimasukkan dalam api yang sangat panas yaitu neraka neraka jahanam dimasukkan dalam api yang sangat panas. Tush ainin ania. Kemudian mereka akan diberi minum dengan sumber air yang sangat panas pula. Dalam ayat yang lain kata Allah wa iys taghithu yugalthu bima inkal muhliyash wilwujh bi sas sharab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mereka di akhirat kala di neraka jannah mereka minta agar diberi air minum. Yugol tubimah inkal muhliyashwil wujoh. Akhirnya mereka diberikan air yang sangat panas seperti logam yang mendidih. Sebelum mereka meminum, baru mereka ambil air minum tersebut sudah membakar wajah mereka. Wajah mereka sudah hangus. Sebelum airnya dimasukkan dalam dalam perut mereka. Akan tetapi mereka harus minum. Mereka harus minum. Kalau mereka tidak minum, mereka merasakan ya keinginan untuk minum yang sangat besar. Kenapa? Sebagian ulama seperti Syaikh Muhammad bin Sali al-Utsaimin, rahimahullah menyebutkan, karena mereka penghuni neraka Jahannam ini. Sebelumnya mereka telah berdiri di padang masar. Di mana hari tersebut sebagaimana fi yaumin kana mukedaruh khomsina al hari seperti satu hari seperti 50,000 tahun mereka menunggu kedatangan Allah untuk di fasilil kodo kodo untuk memulai persidangan sementara mereka di bawah terik matahari dengan jarak satu mil sehingga mereka kepayahan kehausan keringat mereka bercucuran dengan luar biasa dan mereka sangat haus tatkala itu dan mereka sangat lapar sehingga tatkala mereka dimasukkan dalam neraka jahanam dengan suasana yang sangat panas mereka sangat kehausan mereka butuh minum sehingga tatkala yang didatangkan minuman yang sangat panas membakar wajah mereka mereka tetap minum minuman tersebut kenapa karena kehausan yang amat sangat yang mereka rasakan kata Allah Subhanahu wa taala laisa lahum ta illa min dharri tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari dharri dari dharit dari ada dua tafsiran di kalangan para ulama. pula sebagian ahli tafsir mengatakan dori diambil dari kalimat ta'dorro. Diambil dari kalimat ta'dorro. Artinya kalau mereka sudah memakan makanan yang dihidangkan kepada mereka pada di neraka jahannam, maka mereka benar-benar naik -benar ya ta'dorroun, benar-benar merasa rendah dan hina dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera dimatikan, karena mereka tidak kuat menghadapi makanan yang modennya seperti ini. Ya Malik liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun kata mereka wahai Malik mintalah kepada Rabbmu kepada Allah agar kami dimatikan mereka ingin bermohon memohon dengan sangat memohon agar mereka dimatikan ya. namun Allah tidak mematikan mereka kalian akan tetap apa namanya uh, tinggal akan kekal dalam neraka jahannam mereka minta dikurangi azab namun Allah tidak menambah mengurangi azab tersebut kata Allah fazuku falanzidakum illa adzab. Ini ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam kata Allah fazuku silakan rasakan siksaan neraka jahanam falanzidakum illa adzab dan kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab. Tidak ada tambahan kekurangan, tidak ada tambahan keringanan yang ditambah oleh Allah adalah azab. Entah yang ditambah adalah model-model azab yang lain dibuat variasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semakin hari semakin tambah azab yang Allah berikan atau semakin ditambah kualitas azab tersebut semakin hari semakin bertambah-tambah kepayahan atau kengerian azab yang mereka hadapi ini ayat yang paling mengerikan kata sebagian ulama bagi penghuni neraka jahannam illa azab. kami tidak menambah bagi kalian kecuali azab ini tafsiran yang pertama dari dzari artinya mereka mereka tak kalah makan makanan tersebut maka mereka memohon agar dimatikan Tafsiran yang kedua yang disebut oleh ahli tafsir, dzari, dzari adalah diambil dari uh, suatu syajarah ma'rufah apa namanya jenis tumbuhan yang makruf di kalangan ahlul hijaz yang disebut dengan shibrik. Ya, tumbuhan tersebut tumbuhan berduri. Tumbuhan berduri yang tidak yang tidak disukai oleh hewan-hewan. Ya, karena tumbuhan tersebut selain berduri, kemudian mengandung racun. Kalau ada hewan yang makan tumbuhan tersebut, maka akan menjadi Teracuni kemudian menjadi kurus dan bisa Mengakibatkan berbagai macam penyakit Oleh kerana tumbuhan tersebut dihindari oleh hewan-hewan Tidak ada yang makan Pada hari kiamat kelak Maka tumbuhan yang berduri ini akan menjadi makanan Bagi penghuni neraka jahannam Memang benar bahwasanya Dhori adalah Tumbuhan yang ma'ruf yang dikenal oleh Ahlul Hijaz Oleh orang-orang Quraish Akan tetapi sebagaimana kita punya kaedah Ya, bahasanya apa yang ada di dunia jika dibandingkan dengan apa yang di akhirat cuma sekedar nama, nama yang sama. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam banyak pengajian kita di dunia ada homer, di surga ada homer. Tetapi homer dunia tidak sama dengan homer akhirat. Ya, homer di akhirat ya, tidak menimbulkan mabuk, tidak tidak terasa pahit, kemudian tidak menimbulkan pening, tidak menimbulkan seorang berbicara dengan pembicaraan yang haram. Ya kemudian bervariasi Homer di sana. Ya, kemudian juga seperti bidadari tidak sama antara wanita dunia dunia wanita surga. Sekedar namanya sama. Boleh di dunia ada namanya apel, ada namanya anggur di surga juga ada apel dan anggur tapi berbeda antara anggur dunia dengan anggur akhirat. Demikian juga boleh jadi namanya sama. Sama-sama zorek. -sama zorek artinya apa namanya tumbuhan yang berduri. Tetapi zorek yang ada di neraka jahanam tidak sama dengan zorek yang ada di dunia. Kalau di dunia saja tidak bisa dimakan. Apalagi yang ada di akhirat kelak. Di sini, perhatikan di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini lahum illa min dhari Tidak ada makanan bagi mereka kecuali apa? Dori' Tetapi ternyata Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala illa min Dalam surat Al-Haqq Kalau tidak salah lahul hamim, wala illa min Tidak ada makanan bagi mereka kecuali gislin di sini Allah mengatakan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dori. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tidak ada makanan bagi mereka kecuali giselin. Giselin itu apa? Giselin adalah cairan-cairan yang keluar dari penghuni neraka jahanam. Apakah nanah mereka? Apakah darah mereka? Apakah kotoran yang keluar dari kemaluan mereka? Ini dijadikan makanan bagi penghuni neraka jahanam. Dalam hadis yang dalam hadis juga dalam ayat yang lain disebutkan makanan penghuni neraka adalah zakum. Sejarah zakum. To'āmul afīm. Ya. Zakum dan dalam hadis kata Nabi saw tentang zakum. Karena tatkala Nabi saw Allah menyebutkan tentang zakum, sebagian orang-orang Quraisy mereka sesumbar dan mereka sombong di antaranya Abu Jahal. Dia mengatakan Muhammad menakut-nakuti kita dengan zakum. Ayo kita makan zakum. Ayo kita makan zakum. Sombong dia tidak tahu zakum seperti apa. Oleh karenanya Rasulullah saw mengatakan lauana anna min al zakum. Qatirat pada ahli-ahli bumi, lalu abasadat عليهم maa'yishahum. Fakifah biman, ليس يكون طعامه إلا هو. Atau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakifah biman, ليس له طعامه غيره. غيره. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ada setetes tetesan yang menetes dari buah zakum, kemudian menetes di atas penduduk muka bumi ini. Maka tetesan satu tetes ini akan merusak kehidupan penghuni muka bumi ini. Meru, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, nggak bisa hidup gara-gara bau yang busuk yang keluar dari satu tetes zat zat kom ini. Kita gambaran gambaran sederhana, misalnya kita di rumah, tahu-tahu ada bangkai tikus, anak tikus saja nggak usah tikus gede, tikus kecil. Kemudian bau busuk, tidak, di, tidak di, kita tidak tahu di mana tempatnya, dua tiga hari, empat hari, lima hari seminggu di rumah, kita nggak bisa hidup dalam rumah. Bau yang busuk makan enggak enak, mau tidur enggak enak, gara-gara bau busuk dari seekor bangkai tikus yang kecil. Bagaimana dengan zakum yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau setetes zakum itu tertumpahkan di atas muka bumi ini maka akan seluruh merusak seluruh kehidupan penghuni bumi dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Semuanya tidak bisa hidup. Fa kaifa biman laisa yakunu tu'amuhu zaqum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan orang yang tidak makan kecuali zakum, penghuni neraka jahannam dari sini kita dapati, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Bahwasanya Allah menyebutkan dalam ayat, tidak ada makanan bagi pohon neraka jahannam kecuali dhorek. Tadi, pohon berduri atau buah berduri. Dalam ayat yang lain, gislin. Dalam ayat yang lain, apa? Zakum. Bagaimana menjamak mengkompromikan tentang tiga ayat ini, maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasannya, bisa jadi, ya, ada tingkatan dari penghuni neraka jahanam yang makanannya dori saja, dan ada penghuni neraka jahanam yang makanannya gislin saja, dan ada penghuni neraka jahanam yang makanan cuma apa zakum. Karena kita tahu bahasanya sebagaimana surga darajat, surga bertingkat-tingkat, anar juga darokat, anar juga neraka jahanam juga bertingkat-tingkat. Ada yang makanan cuma zakum, ada yang makanan cuma dori, ada yang makanan cuma cuma apa gislin. Ada yang mengatakan. Eh, mereka pada suatu waktu Tidak ada makanan kecuali dhorek Mungkin makan paginya dhorek Makan siangnya gislin Makan sorenya apa? Zako Mungkin kira kira gambaran seperti itu Tetapi ada makan malamnya enggak? Di, di akhirat tidak ada malam Di akhirat tidak ada malam Artinya terkadang mereka mencari makanan Tidak ada makanan kecuali apa? Dhorek Dan mereka harus makan Karena mereka kelaparan Ya sebagaimana air tadi yang sangat haus mereka sangat haus, mereka harus minum kata Allah ahum. tatkala mereka minum air yang begitu panas maka akan mencabik-cabik, merusak memotong-motong usus mereka tapi mereka harus minum demikian juga bagaimana buah berduri yang harus mereka makan mereka lapar tapi harus diisi akhirnya mereka makan ya mereka makan seperti itu sebagai ibarat orang yang kesakitan dan dia harus diamputasi ya kalau tidak diamputasi semakin... Dia tahu diamputasi sakit. Tapi kalau diamputasi lebih parah. Maka dia pun tetap meng mengamputasi tubuhnya meskipun kesakitan. Ini seperti itu kondisinya. Dia harus makan dan dia harus minum. Meskipun makanan dan minuman yang dihidangkan akan merusak dan menghancurkan mereka. Kata Allah, La yusminu wa la yugni min ju' Makanan tersebut tidak akan menggemukkan dan tidak akan pula menghilangkan rasa lapar. Setelah Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam, Ini di antara tarikatul quran. Allah menyebutkan tentang penghuni neraka Jahannam. Allah kemudian menyebutkan tentang penghuni surga. Kata Allah: Wujhu yauma idinna aima. Tentang penghuni surga. Pada hari tersebut nampak wajah-wajah yang berseri-seri, ceria, gembira, nampak kesenangan dalam tertampakkan ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, pada wajah-wajah mereka. Dan orang kita bisa lihat bahasnya kalau orang gembira hatinya maka akan nampak apa di wajah? Wajahnya, wajah itu mengisyaratkan Mengungkapkan apa yang dihati. Oleh karenanya Allah mengambil eh, cukup wajah-wajah, Wujuhu yawma ma'idinna aima, wajah-wajah yang berseri-seri pada hari tersebut dengan penuh kegembiraan. Lisan iha ral merasa senang dengan usahanya. Dia gembira. Selama ini dia beribadah kepada Allah. Selama ini dia bersadakah, baca Quran, sujud, puasa. Ya? Menyambung silaturahmi, segala kegiatan ibadah dia lakukan maka dia akan melihat hasilnya dan dia rido dengan ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Kata Allah, Fijanatin Aliyah berada di atas di atas surga yang tinggi. L atas maufi halakiah. Engkau tidak akan mendengar di surga tersebut ada perkataan yang sia-sia. Ya penghuni surga, perkataan mereka semuanya indah di antara mereka. Tidak ada perkataan yang menyinggung. Tidak ada perkataan yang nyelekit. Kita tahu kita di penduduk dunia terkadang kita ngobrol sama saudara kita sama-sama ngaji tapi perkataannya nyelekit. Terkadang perkataannya menyinggung perasaan kita. ya, Membuat suasana jadi tidak enak. Apalagi perkataan dusta, apalagi perkataan batil maka tidak terdengar di surga. Seluruhnya perkataan yang menyenangkan. Seluruhnya perkataan yang keluar dari penghuni surga meneramkan hati. Maka Allah mengatakan ma la Engkau tidak akan mendengar perkataan sia-sia Ya Di surga Fiha ainun jariyah Di surga ada mata air yang mengalir ya, Tentu tidak sama dengan mata air yang di dunia ya. Sungai tidak sama dengan sungai di dunia Tentunya ini pembahasan yang panjang tentang Kediamatan surga Kemudian kata Allah Fiha sururum marfu'ah Dan di atas, di surga tersebut Ada singgah-singgah sana, singgah sana, singgah sana yang ditinggikan Ada dipan-dipan yang ditinggikan Wa akwabum maudu'ah dan ada gelas-gelas yang terletak di dekatnya jadi Allah mengatakan wa aqwab mauzuah jadi gelas-gelas yang terletakkan artinya bahwa seorang tatkala ingin e, mengambil kenikmatan di surga tidak perlu lelah tidak perlu lah gelas-gelas sudah di dekat dia sendiri tidak perlu dia jalan 2 meter untuk ngambil gelas tiba-tiba sudah ada dekat dia makanya Allah mengatakan ya tufu alaihim gilmanun mukhalladun akan berputar-putar sekeliling mereka para pelayan-pelayan dia tidak perlu lah, tidak perlu perlulah dalam mengambil kenikmatan yang disuruhkan, Semuanya telah tersediakan. Bahkan gelas-gelas mauzuah terletakkan dekat dekat dia. Tidak perlu dia berjalan, tidak perlu dia nunjuk-nunjuk, dia tiba-tiba apa yang dihasratkan berada dekat dia. Wa namarikum masfufah dan bantal-bantal sandaran wa sa'id namarik dari numruk artinya wisadah, wa sa'id bantal-bantal Sandaran-sandaran yang tersusun Jadi dia duduk di sambil sandaran-sandaran Jadi kenikmatan yang ada di surga Keindahan yang ada di surga tersusun secara rapi Kata Allah Masfufah. Tersusun Bukan ke, apa, keindahan yang amburadul Peraturan di rumah amburadul Bantal berhamburan Permadani berhamburan Tidak Tetapi bahkan bantal-bantal Allah sebutkan Diatur rapi dalam surga Jadi surga sangat indah Dan permadani-permadani yang terhamparkan Di mana dia hendak duduk maka ada permadani yang tergelarkan siap untuk dia duduki. Ini Allah menjelaskan tentang tentang para penghuni surga dan inilah tarekatul Quran menjamak antara antara takhwif dan tabsyir, menjama antara inzar dan bisyarah, antara memberi peringatan dan mereka bergembira. Hendaknya seorang dai pun demikian jangan sampai seorang da'i hanya nakut-nakutin saja hati-hati kamu, nanti masuk neraka jahanam. nanti begini, gini, syirik bita syirik bita, syirik bita, Enggak pernah bahas yang tentang surga bidadari, enggak pernah lupa dia ini salah seperti ini, akhirnya orang ketakutan-ketakutan terus, waduh gak ada Harapan seakan-akan demikian juga sebaliknya jangan menggampangkan Islam seakan-akan Islam itu gampang semuanya masuk surga surga itu luas Islam kita satu dunianya nggak cukup masuk surga mas ada yang masuk neraka hanya memberi gambaran seakan-akan lakukan apa saja maka kalian akan masuk surga ini pun salah tetapi Islam adalah apa namanya Bashirun Wahdhir Nabi saw adalah memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan setelah itu Allah subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir Quraisy orang-orang Arab Badui untuk menenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mulai dengan Firman-Nya: "Afalayyam zurna ilal ibrikaifahulikat". Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Ya. Surah Al-Qalb, tatkala membaca ini mengatakan: "Hayan uh, fal uh, nahruj uchrubina nan zur ilal ibrikaifahulikat". Ayuh kita keluar. Kita pergi ke onta-ontak, kita melihat bagaimana penciptaan onta. Bagaimana onta di ciptakan? Wa ilal sama ika i'faru Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali ika i'fanusi Apakah mereka tidak melihat bagaimana gunung-gunung dipancangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wa ilal arw ika i'fasutihat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Para hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dari perkataan syarah Al qadhi ayo kita keluar lihat onta. Namun kita tidak bisa praktekan di sini, nggak ada onta di sini. Ada di kebun binatang ya. Ontanya kasihan, miskin miskin, korengan. Saya lihat ontanya kasihan nih. Ontanya korengan banyak lalatnya kasihan ya. Mudah-mudahan tidak berdosa orang yang mendatangkan onta di kebun binatang tersebut, karena tersiksa onta tersebut. Para hadirin hamdulillah Subhanallah Taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyebutkan tentang beberapa keajaiban onta sehingga Allah mengatakan afala apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan ya. onta ini adalah hewan yang digelari dengan safinatus sahra perahu padang pasir ya. kenapa dia berjalan di atas padang pasir sebagaimana perahu yang berlabuh di lautan dengan begitu kokohnya melintasi padang pasir yang panas dan tak malam dalam keadaan dingin namun dia kuat melintasi padang pasir tersebut bahkan onta adalah hewan yang bisa untuk melakukan perjalanan jauh melewati padang pasir dari negeri ke negeri yang lain dari Yaman ke Hijaz dari Hijaz ke Damaskus ke uh, Syam ya, dengan mengendarai onta dan onta ya Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah Adalah satu-satunya hewan yang mengumpulkan Tiga kegunaan Dan ini tidak terdapat dalam hewan-hewan yang lain Ontah adalah satu-satunya hewan Yang mengumpulkan tiga kegunaan Ketiga kegunaan tersebut apa saja? yaitu susunya diminum minha Diminum susunya Kemudian kegunaan yang kedua uh, Dagingnya dimakan Dagingnya santapan yang disenangi Dan yang ketiga ditunggangi sebagai tunggangan jarak jauh bahkan bukan cuma ditunggangi bisa dipikulkan dengan apa barang-barang yang berat unta kuat ratusan kilo bisa naik di atas apa tubuhnya dan ini tidak ada dalam hewan apapun antum cari sapi sapi susunya bisa diminum dagingnya bisa dimakan tapi nggak bisa ditunggangi ya sapi mau nggak ditunggak mau ditunggangi ya. kuda kuda ada susu susu kuda ya susu kuda liar ya kata orang, tapi kalau liar gimana tangkapnya makanya saya juga bilang, kuda liar ini berarti kok liar kok bisa ditangkap, berarti bukan liar ini, susu susu kuda yang kakeknya dulu liar, sekarang dia sudah enggak mungkin begitu maksudnya, ada apa namanya susu kuda liar tapi kuda dagingnya orang tidak begitu tertarik dengan kuda, oleh karena tidak dikenal kuda dimakan dagingnya, meskipun kita dapati sebagian model manusia atau sebagian orang suka dengan makan daging kuda, namun tidak kebanyakan manusia tidak makan daging kuda. Kalaupun dijadikan tunggangan, maka kuda tidak bisa mengangkat barang. Antum taruh barang berat di kuda, dia tidak mau. Beda dengan apa? Ontah. Ontah luar biasa. Bahkan saya bukan cuma katakan tiga kegunaan, empat kegunaan tadi ontah. Bisa diminum susunya, bisa dimakan dagingnya, kemudian apa? bisa ditunggangi dan bisa untuk mengangkat barang. Yang ini tidak terdapat dalam hewan apapun di atas muka bumi ini. Oleh kerana Allah mengatakan, lihatlah bagaimana ontah diciptakan. Kemudian, di antara kainan ontah, ontah luar biasa. Ontah itu, badannya besar ya, kalau dia ngamuk, dia bisa bunuh orang, tetapi dia tunduk kepada manusia, dia tunduk kepada Allah, jadikan dia jinak kepada manusia kita bisa bayangkan seperti hewan yang bisa jadi buas, namun Allah jadikan dia jinak, contohnya seperti apa? seperti kucing, kucing itu, kalau dia marah ngeri, tapi subhanallah Allah jadikan dia apa? jinak Allah jadikan dia jinak dengan manusia padahal kalau dia, seandainya dia sangar, seandainya dia adalah Singa kecil atau macan kecil maka mengerikan. Tetapi dia bukan macan kecil, dia jenis hewan yang lain. Bentuknya seperti macan, tapi dia dibuat lembut oleh Allah Subhanahu Wataala. Sama seperti onta, onta hewan yang besar, ya. dan kuat tubuhnya. Kalau nendang berbahaya, tapi dia, tapi dia lembut. Maknanya para hafidh yang mati Allah Subhanahu wa di antara kistaemon onta yang tidak terdapat pada hewan-hewan yang lainnya. Onta mudah ditunggangi. Onta kalau mau ditunggangi dia tunduk dulu, dia duduk dulu. Kemudian orang naik baru dia apa? Naik baru dia berdiri. Kalau kuda enggak, anteh harus loncat di atas kuda. Kuda yang terus loncat, himar yang terus loncat di atas himar. Seluruh hewan ditunggangi seperti itu. Ontang enggak dia bisa duduk dulu. Ini tidak ada antum mendapatkan dalam hewan-hewan yang lain kecuali hewan ontang. Oleh karenanya Imam Al Qurtubi kalau tidak salah dalam tafsirnya, ketika menafsirkan Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Fiha sururomarfu'ah. Dalam surga ada singgah sana, singgah sana, tahta, tahta yang ditinggikan atau diban diban yang ditinggikan. Maka bisa jadi seorang Arab badui di zaman dahulu 1400 tahun yang lalu, terkala membaca ayat ini di surga ada dipan-dipan yang tinggi, gimana naiknya? Ya, kalau kita sekarang sih kita sudah terbayangkan ada eskalator, ada macam-macam, ada lift. Ya, zaman dulu ter terbayangkan ada eskalator. Maka Allah memberi jawapan: Afalayyin zurna ilal ibili kayfah koliqat. Apakahlah tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Onta meskipun tinggi, bisa dia tunduk dulu baru antum naik. Sama dengan sehingga sana-sehingga sana yang tinggi tersebut Bisa Allah turunkan kamu naik baru dia naik lagi ke atas Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di antara keistimewaan ontak Ontak berliputi dengan bulu-bulu yang tebal Sehingga ontak itu kuat ya, Tadkala berjalan di padang pasir dengan panasnya terik matahari dia kuat, dia tidak terbakar dagingnya kenapa tubuhnya, kulitnya tebal dan bulu-bulunya tebal, kemudian tak kala di malam hari dingin, di padang pasir dingin dia pun kuat, dia tidak kedinginan tidak menggigil, Ya, kenapa? karena bulunya yang yang tebal kemudian diantara kestimewan onta punuknya bisa menyimpan sekitar 4 kilogram, 40 kilogram minyak ini persediaan makanan dia di punuk onta dan juga dia kalau sekali minum, onta katanya sekali minum sekali nyedot, bisa 100 liter lebih kalau antum nyodot dia tidak kuat onta sekali dia masuk mulutnya juga dalam waktu yang cepat dalam waktu yang cepat oleh karenanya disebutkan sebagian ahli onta <gak> mengatakan onta bisa berjalan 8 hari 8 malam tanpa makan dan tanpa minum hewan apa yang bisa seperti onta 8 hari 8 malam ada mengatakan 2 minggu tidak makan tidak minum onta kuat bahkan sebagian ahli onta menyatakan onta terkadang mampu untuk minum air asin kalau tidak ada air tawar dia minum air asin dan ginjalnya mampu untuk mengolah air asin tersebut kita minum air tasin mampus kita. Onta nda, ontah bisa diolah. Ini kelebihan apa? Onta. Kemudian diantara ke keajaiban tubuh ontah, ontah dibuat dengan kuku-kuku yang, yang yang yang yang dimodifikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak mungkin ontah terjebak di padang pasir. Seperti mobil kalau kita masuk padang pasir muter-muter-muter nggak muter, muter, bisa jalan, ontang nggak, kukunya bisa jalan. Oleh karena itu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah kalau saya dapatkan ada kambing yang terlepas maka kata Rasulullah Sallam, hialaka wali akhika auliyyin. Kau ambil kambing tersebut, kambing itu milikmu. Kalau nggak kau ambil, maka akan ada orang lain yang ambil. Ini ada apa kambing yang hilang? Kau boleh ambil, kalau nggak ada orang lain yang ambil, kalau nggak kau nggak ambil, temanmu nggak ambil, maka serigala yang akan ambil kambing tersebut, kemudian dia mengatakannya Rasulullah bagaimana kalau saya ketemu onta yang hilang, maka kata Nabi Alaihi Wasallam, laka kawalaha. apa urusanmu dengan onta tersebut alaiha hidauha wa siqauha tidak ada urusanmu dengan onta dia memiliki kuku yang kuat dan dia memiliki cadangan minuman yang kuat, tidak perlu kau urus sampai dia jalan ketemu dengan hata talqarabbah, sampai dia ketemu dengan pemiliknya, tidak perlu kau urus, dia akan bisa pulang sendiri tidak perlu kau khawatir, dia akan kehabisan makanan dia punya cadangan apa? makanan ini kelebihan apa? kelebihan onta maka dia mengatakan, oh, apa urusan dengan onta? biarkan dia akan jalan oleh karenanya, onta tidak pernah terjebak dalam padang pasir, karena kakinya apa kukunya mantap kemudian diantara kata para ahli onta <laughs> onta itu kakinya panjang kakinya panjang, jadi kakinya panjang kemudian baru tinggi baru badannya Kenapa? Sehingga dia bisa yatahamal, dia bisa kuat, tapi berjalan di padang pasir yang sangat panas dengan suhu derajat yang tinggi. Kalau seandainya dia pendek, dia badannya akan kepanasan. Tapi dia tinggi, ada hawa yang masuk antara kaki dengan perutnya. Sehingga apa namanya? Dia kuat dengan santainya berjalan meskipun tanah yang sangat, sangat panas. Kemudian di antara kelebihan ontak, ontak itu bagian tubuhnya ada bagian kulit-kulit yang tebal. Jadi setelah diperiksa sejak lahir, bukan karena latihan. Nah, kalau kita seperti kita mungkin latihan push up akhirnya kulit tangan kita menjadi tebal ya? latihan mukul akhirnya kulit tangan kita menjadi tebal oh entah enggak. sejak lahir bagian kulit-kulit tertentu di tubuhnya tebal seperti di sikutnya, kemudian di bagian lututnya, yang kata para ulama sehingga terkala dia duduk di padang pasir, dia tidak kepanasan jadi sejak awal lahir kulitnya sudah apa? sudah tebal jadi kalau duduk di padang pasir kita enggak mungkin duduk di padang pasir kepanasan, dia enggak. kenapa ada kulit-kulit tebal yang buat dia kuat, meskipun panas dia tidak, tidak kepanasan di antara kelebihan unta disebutkan dia memiliki kelopak mata. Jadi matanya bisa tertutup dengan kelopak mata yang tembus pandang. Jadi misalnya terjadi badai debu ketika di tengah uh, di tengah padang pasir terjadi badai debu, kita mungkin harus tutup tidak mungkin buka mata karena kawat terhadap debu, unta enggak. Dia bisa merem sambil jalan. <laughs> Saya belum pernah lihat juga ini, tapi katanya demiin Allah alam bisa. Kemudian di antara kelebihan unta di antara kelebihan onta susunya bisa menjadi obat demikian juga air kencingnya. Oleh kerana dalam hadis ronin hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim meling hadis Anas bin Malik dari Allah Taala. Kala ada sebagian orang yang datang ke kota Madinah istaual Madinah kemudian mereka tidak kuat dengan hawa Madinah sehingga demam dan sakit maka Rasulullah SAW amarohum an yashrobu min al, al, al, al bani hawa abu aliha aukamukalladna bissalallahu. Maka Nabi SAW merintahkan mereka untuk minum dari susu onta dan dari air kencing onta dan sampai sekarang air kencing onta masih digunakan untuk jadi obat kalau tidak percaya antum minum air kencing onta saya sendiri belum pernah minum <laughs> dan saya kayaknya tidak mau minum <laughs> tapi itu obat obat resep tibun nabawi tibun apa? nabawi bahkan katanya diperiksa bahwa air kencing tersebut apa namanya uh, steril tidak mengandung apa racun-racun beda dengan air kencing yang lain ya Air seni onta steril, tidak mengandung racun yang bisa meracuni tubuh. Bahkan dia adalah obat kanker. Dan sudah banyak orang yang membuktikan. Saya bertanya kepada sembilan bendera manis, demikian juga bahasnya kencing onta obat. Saya bilang bagaimana cara minumnya? Apakah satu liter air kencing kemudian kita sedot begitu atau gimana? Atau dicampur gula sedikit? Terucampur sirup atau bagaimana? Dibilang enggak. Jadi minum saja. Jadi caranya, jadi ambil misalnya air susunya satu gelas, terus diambil dengan gelas setengah gelas teh misalnya atau tiga sendok kencing dicampur berapa di diminum jadi bukan air minumnya diteguk gitu enggak ya bukan bukan air kencingnya diteguk tapi dicampur dengan apa dengan air wow alam bagaimana saya lihat berbagai macam metode saya baca di internet berbagai macam metode minum air kencing kuda tapi harus ada caranya bukan asal apa sedot ya para hadirin ahmad ya allah subhanahu wa taala bahkan mereka mengatakan air kencing kuda sering digunakan oleh para wanita untuk menjadikan rambut mereka indah untuk menghilangkan ketombe dari kepala menjadikan rambut agak pirang walaikannya kalau ada istri-istri antum ingin rambutnya pirang pesan kecing ontah aja gak usah pergi ke salon mahal-mahal kecing ontah bawa dari Saudi <laughs> di antara hal yang menakjubkan dari ontah kenapa ontah kuat mengangkat barangnya ratusan kilo di atas tubuhnya padahal dia duduk dulu antum kalau kuda disuruh duduk taruh barang dia gak bakalan bisa berdiri lagi tewas Onta enggak? Dia sudah duduk, kemudian diisi dengan barang yang berat, dia bisa ngangkat. Kenapa? Kepalanya dongkrak, kepalanya naik dulu. Baru kemudian badannya. Makanya kepalanya kenapa panjang? Allah bikin tidak bukan sia-sia kepalanya panjang, tapi ada tujuannya, sehingga fungsinya sebagai dongkrak. Jadi kalau kepalanya naik dulu, ah di belakangnya tinggal <laughs> tinggal ngangkat. Ini tidak terdapat dalam hewan yang lain, itu cuma terdapat pada hewan apa? Onta. Di antara kelebihan ontak Ontah memiliki daya ingat yang sangat kuat. Sampai saya pernah pergi ke uh, ahli ontah, di peternakan ontah, saya tanya, ontah katanya daya ingatnya kuat. Dibilang iya. Kata dia, pernah ontah kami hilang, kalau tidak salah di Tabuk, kalau saya tidak salah ingat. Pokoknya jarak di Tabuk atau di Taif. Ontah Madinah dibawa ke Taif, Ucul hilang. Atau ontah Madinah dibawa ke Tabuk. Saya lupa kotanya. Tapi saya tanya langsung. Dia bilang, subhanallah dalam beberapa bulan, dia kembali lagi ke kandangnya. Antum bayang, kalau, kalau Taif sekitar 500 kilo. 5 km dari kota Madinah ontanya bisa pulang sendiri ya. tidak pakai JPRS enggak demikian juga tabuk-tabuk 750 km ontanya bisa kembali, gimana caranya Allah alam pokoknya dia bisa kembali pulang ke ke Madinah, setelah berbulan hilang dia bisa kembali, dan ini luar biasa menunjukkan daya ingat onta yang sangat yang sangat kuat kemudian disebutkan di antara ciri onta, onta sangat pencemburu dan ini saya tanyakan kepada seorang Indonesia yang kemarin pas, pas kita ngisi kajian di Masjid Nabawi tentang Sirat Al-Ghashiyah, dia cerita Ustaz saya sekarang kerjanya mengurusin onta <laughs> Gimana? kata? onta cemburu sekali sad. jadi kalau misalnya ada onta sekumpulan, jadi onta betina ada berapa ekor, ada tuannya laki-laki satu ya, dia namanya betina-betina tersebut kalau ada betina yang ketinggalan dia tidak bakalan pergi, dia balik lagi cari betinanya, jangan sampai ada onta jantan yang ngelirik apa namanya, betinanya maka dia kembali lagi, ditungguin ditungguin, jangan sampai ada onta yang mengganggu, tidak dibiarkan onta ini dia bilang, dia tidak bilang, istri saya sudah 10 biar ini itu tidak apa-apa, dia yang lain, enggak dia 10 dan 11 dibawa semua sama dia tidak mau diganggu sama onta jantan yang lain Jadi ini begitulah onta bahkan mereka menyebutkan, kalau sampai onta lagi, lagi berhubungan dengan satu betina, ada jantan lagi yang lihat, jantan lain lihat, bakal berkelai sampai mati kamu mati atau saya mati katanya dan ini ee, menunjukkan onta benar-benar apa, hewan yang pencemburu punya ghirah, ya tidak mau istrinya diganggu oleh siapapun tidak boleh dilirik-lirik oleh siapapun beda kalau babi kalau babi, dia punya cewek maka dia bilang sama teman-temannya tafaddal silakan. oleh karenanya, sebagaimana berkata Ibn Qayyim rahimahullah, barang siapa yang makan hewan akan pengaruh dengan akhlaknya, barang siapa yang suka makan babi enggak punya malu seperti orang-orang barat Baratuka makan babi, akhirnya istrinya silakan dicicipin sama laki-laki yang lain. Jadi ya. mati oleh laki-laki yang lain. Makanya makan onta. Para hadis yang matilah Subhanahu Wataala di antara kekurangan onta, onta itu pendendam. Onta itu dia baik. Kalau tuannya baik dia baik. Ya. Tuannya baik maka dia dia baik. Maka dia patuh kepada tuannya dengan sedikit dikasih makan, dirawat maka dia mampu siap dibawa jalan beratusan ber, ber, ber kilo dia siap melayani tuannya. Tapi kalau dia dijahatin, maka dia akan ingat. Dan berapa kali terjadi kasus ya, orang meninggal gara-gara dibunuh oleh unta. Ini terjadi, saya baca di koran-koran beberapa kali terjadi, ya. Bahkan saya pernah lihat potongan klip video yang bagaimana unta ngamuk manusia dibunuh ya. Karena dia jengkel sama apa? Dia pendendam, dia pendendam. Sampai disebutkan pada ada sebuah cerita, cerita ini apa namanya? tersebar. Jadi, eh, suatu saat Pemilik ontah, dia mukulin ontah dengan pukulan yang keras. Atau dia berbuat kesalahan terhadap ontah. Maka ontah pun memandang dia dengan pandangan yang lain. Maka sang pemilik ontah sadar, ontah ini sedang marah sama saya. Dan dia pasti akan ngamuk sama saya. Maka pada malam tersebut, sang pemilik ontah merasa dia akan diserang sama ontah. Maka dia pun menyusun batu. Kemudian dia bawa seperti bantal-bantal. Kemudian dia kasih selimut. seakan akan dia sedang tidur. Dan dia ngintip ontahnya apa. Apa yang akan dilakukan oleh onta Ternyata ontahnya benar. Ontahnya keluar cari dia pergi menuju kemahnya begitu sampai di tempat uh, orang-orangan yang dia buat onta tersebut lalu menginjak orang-orang tersebut kemudian didudukin kemudian digoyang-goyang <giranya> sampai dia merasa sudah tewas tuannya tersebut maka kemudian dia keluar dengan penuh kegembiraan <giranya> sudah berhasil apa? bunuh apa? <giranya> tuannya tahu-tahu tuannya muncul <giranya> Assalamualaikum mungkin <giranya> artinya dia muncul melihatkan dirinya kepada sang onta karena sang ontah saking jengkelnya dia pun tewas saat kala itu kurang ajar kamu masih hidup jengkel terus apa? tewas, artinya menunjukkan kedengkiannya kalau sudah jengkel luar biasa, sampai disebut perumpamaan jangan kau dengki sebagaimana dengkinya ontah karena ontah menyimpan dendam ontah menyimpan apa? dendam pada hari ini, hamati Allah SWT itulah diantara ya, keajaiban-keajaiban uh, ontah ya, yang oleh karenanya Hewan yang menakjubkan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Afalayon zuruna ilal ibili kai fa kholeqat. Mungkin kata Allah wa ilas samaikai fa rufiat. Apakah mereka tidak melihat langit bagaimana ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Langit ditinggikan Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi begitu luas langit tersebut. Kita tidak tahu di mana penghujung langit tersebut. Makhluk yang sangat luar biasa dan tidak ada tiang biwairi amadin carounaha. Tidak ada tiang antara bumi dengan langit. Allah tinggikan langit tersebut. Aantum asyadu kholkon amis sama banah. Rafa asamka hafasu wahha. Kata Allah, apakah kalian penciptaan kalian lebih hebat ataukah penciptaan langit? Lakholkus samawati wal arbi akbaru menkholkinas. Penciptaan langit dan bumi lebih hebat, lebih luar biasa daripada penciptaan manusia. Kemudian kata Allah, wa <tuh> ilal jibali kayfa nusibat. Dan bagaimana apakah mereka tidak melihat kepada gunung bagaimana dipancangkan oleh Allah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah wajibal autada kami menjadikan gunung-gunung sebagai watat sebagai pasak-pasak. Dan sekarang sudah terbukti bahwasanya gunung itu tidak hanya menjulang di atasnya tapi dia menancap di dalamnya seperti paku yang kita paku kalau kita ingin buat kemah, kita paku tersebut paku tersebut kita pukulkan sudah tatkala masuk ke dalam baru kita ikatkan tali. Allah menjadikan gunung-gunung dipancangkan di bumi agar bumi tidak bergetar. Dengan dipancangkan bukan sekedar gundukan tanah atau gundukan batu, bahkan menancap menjulang dalam apa dalam dalam tanah. Kafanus sibat bagaimana dipancangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilal ardi kafasutihah dan bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mudah untuk kita lalui, mudah untuk kita apa lewati, mudah untuk kita terbercocok tanam untuk mencari nafkah di atas bumi tersebut. Kata sebagian ahli tafsir ayat ini cocok untuk seorang Arab Badui yang di zaman tersebut yang sedang naik onta. Tak kaliani maka Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa Kenapa dia tidak lihat untanya? Bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufiat. Kemudian lihat ke atas dia lihat apa? langit. Kemudian turun sedikit lihat gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kemudian lihat ke bawah wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi setiap pandangan dia seluruhnya berisi tentang makhluk Allah yang ajaib. Apakah unta yang dia tunggangi atau kalau dilihat ke atas dia akan melihat langit. Atau kalau, dilihat, atau kalau dilihat ke depan dia akan melihat gunung. Atau kalau dilihat ke bawah dia akan melihat bumi. Semuanya menakjubkan Allah yang menciptakannya. Fadakir in nama maka berilah peringatan karena sungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Nasta'alihim bimusayyir kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa mantawal la wa kafar tetapi orang yang berpaling dan kafir. Ya, Rasulullah SAW tugasnya yang memberi apa? Peringatan. Rasulullah tidak menguasai hidayah kepada mereka. Hidayah dari Allah Subhanahu Wataala hanya sekedar memberi peringatan. Ilham tawallu wa kafir. Tetapi orang-orang berpaling dan kafir. Fauyatibuhul azzab al akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar, yang menunjukkan azab ada azab yang besar, ada azab yang di bawahnya, yaitu azab neraka, azab kuburan, azab alam barzah. Ada azabnya sebelum azab yang yang besar itu adab di neraka, jahannam. Inna ilayna iyya bahum, sungguhnya kepada kami lah. Mereka akan kembali. Thumma inna alayna hisabahum, dan kemudian sungguhnya atas kami lah penghisapan mereka. Kami akan mengadili mereka. Kami akan menyidang menyidang mereka. Demikianlah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga para uh, pemirsa, para pendengar di yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Tafsir dari surat Al-Ghashiyah.